Ibn Umeri radiallahu anhu të regon se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Jam mundërruar që t'i luftojt njerëzit dhe i sa të dëshmojnë se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi a lehi selam është i dërguar i Allahut, që të falin namazet dhe të japin zekatin. Kështu, nësa ta i plëtsojnë të gjitha këto, atëhera ta i kanë të mbrojtur prej me e jetën dhe pasurit e tyre përveç se kure drejta islame e kërkon dry ndërsa llogaria e tyre është tek Allahu transmeton Imam Buhariu këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com